Розділ 9. під вивіскою «Грайливого поні». Бригора – то головне селище невеличкої населеної області, що лежить немов острів, посеред лісової пустелі. Були там ще загай по той бік гори-бри, від якої власне здобуло назву селище. Балок у глибокій долині, дещо далі на схід, і далекі дуги на окраїні дружого лісу. Поля і розчищені діброви оточували бригору та села смугою завшишки лише кілька миль. Мешканці цієї області мали темне волосся, кремезну статуру, були життєрадісні і свавільні, нікому не підвладні, але при тому краще знали гобітів, гномів, ельфів. Та більше приятелювали з ними, ніж бувало, та й нині є у звичаях рослого народу. Якщо вірити їхнім власним переказам, вони жили тут споконвіку і походили безпосередньо від перших людей, що прийшли у прадавні часи на захід середзем'я. Лише кубка їх спромоглася вижити у важкі часи лихоліті. Але коли королі повернулися за моря, вони знайшли бригаря на тому ж місці. Там вони залишились, коли вже й пам'ять про королів хмелем заросла. У ті дні ніхто з людей не селився так далеко на Захід, лише за століх від Гобітані. Але у глухоманні довкола бригори можна було зустріти таємничих блукальців. Не знаючи, звідки вони взялися, бригоряни звали їх слідопитами. Слідопити мали темніше волосся, та більший зріст, ніж мешканці Бригори, славилися надиво гострим зором і слухом. Подейкували, ніби вони також вміли розуміти пташину і зорячу мову. Вони заходили ген далеко на південь та схід, навіть до їм листигів, але ставало їй все менше, і бачили їх рідко. Вони приносили до Бригори новини здалека та розповідали дивні забуті історії. До них охоче прислухалися, але ніхто у бригорі не дружив з ними. Навколо бригори мешкало також чимало гобітанських родин. Вони вважали, що саме там і було найдавніше на землі селище гобітів, засноване задовго до того, як вони перейшли Брендівіну та заселили край. Жили вони здебільшого у Затаї, але й у самій бригорі теж, Вище на схилі над людськими будівлями. Рослий народ та малий народець, як вони величали одне одного, жили дружно, кожний займався власними справами, але слушно вважали, що обидва вони є невід'ємною частиною бригори. Ніде більше в світі не бачили такої незвичайної та чудової злагоди. Ані ті, ані другі не любили мандрувати. Лише справи своїх чотирьох сіл здавалися їм важливими. Щоправда, зрідка бригорські гобіти добиралися до Забоча та Східної Чверті. Але гобіти з краю тепер рідко провідували їх. Хоча від Брендівінського мосту туди тільки день кінної дороги. Бувало, який-небудь гобіт із Забоча чи не котук зупинялися у заїзді на день чи два. Але навіть це траплялося дедалі річ. Гобіти краю мали бригорян, як і всіх, хто живе поза кордоном, за чужинці, нудних і не тесних. А втім, по західних землях мешкало там і тут набагато більше чужинців, ніж уявлялося в краї. Декоти, безперечно, були звичайними забродами, що ладні рити нору та покидати її, коли заманеться. Але принаймні в Бригорі мешкали гобіти порядні, заможні, аж ніяк не більше селяки, ніж їхні далекі родичі у середині. Колишні близькі стосунки між Бригорою та Гобітанією ще не зовсім забулись. Наприклад, у жилах Брандібоків без сумніву текла частка бригорської крові. У Бригорі налічувалося близько сотні кам'яних будинків рослого народу. Всі вони ліпилися понад дорогою, на схилі гори, вікнами на захід. Їх огороджував півкруглий глибокий рів з міцним тином. Там, де до тину підходив тракт, а також у південному кутку, де він виходив із селища, поставили великі ворота. А поряд з ними у будинках сторожка жили брамники, і на ніч ворота замикали. У самому селищі дорога йшла дугою навколо гори, на закруті стояв великий заїзд. Збудували його дуже давно, коли рух по тракту був набагато жвавішим, бо Бригора виникла на старовинному перехресті шляхів. Друга дорога зливалася зі східним трактом, зразу ж по ровом на захід від селища. І колись люди та й інші племена часто користувалися нею. У Східній Чверті навіть збереглася приказка. Це дивно, як новини з Бригори, що склалася у ті часи, коли вісті з півночі, півдня та сходу збирались у тамтешньому заїзді, а гобіти з краю частіше туди навідувались. Але північні землі давно вже світили пусткою. Північним шляхом ходили рідко. Він повіз травою, і місцеві мешканці – Тепер звали його Зеленим. Однак заїзд стояв собі та стояв, і власника його вважали поважною особою. Його дім став місцем, де збиралися всі гультяї, цікаві й балакучі, незалежно від росту, з усіх чотирьох сіл, притулком для слідопитів та всіляких блукальців, ночівлею для порядних подорожніх, здебільшого гномів, які ще й досі походжали трактом до гір і назад. Було темно, і на небі сяяли зори, коли Фродо з супутниками проминули нарешті роздоріжжя та під'їхали до західних воріт. Вони були вже замкнені, але на порозі сторожки сидів чоловік. Він звівся, схопив ліхтаря і з подивом оглянув їх поверх воріт. Чого вам треба і звідки ви взялися? Непривітно буркнув він. «Нам потрібен туташній заїзд», – сказав Фродо. «Ми прямуємо на схід і не можемо сьогодні їхати далі». «Гобіти! Четверо гобітів!» «Та ще судячи з вимови з самого краю», – промоломутів бравник, вирічившись на них мутними баньками. А потім з відчинив ворота, пускаючи їх. «Нечасто можна бачити товариство з краю на тракті уночі», – сказав він, коли приїжджі проходили повз його хату. «Даруйте мені за цікавість. Але що ж примушує вас їхати далі за бриго? І як вас звуть?» – дозвольте спитати. «Як нас звуть – це наша власна справа. І як на мене, тут не місце про це розпотякувати», – відрізав Фродо. Йому не сподобався ані вигляд, ані мова брамника. «Ваші справи, ясна річ, при вас же й залишаться», – заперечив брамник. «Тільки моє діло – саме задавати запитання після заходу сонця». «Ми гобіте забочі, сказав Мері. «І нам спало на думку прогулятися і заночувати у заїзді». «Я маю прізвисько Брендібок. Досить тобі цього. Раніше, якщо вірити розповідям, Тут чимніше зустрічали приїжджі. «Гаразд, гаразд!» – залопотів бравник. «Я ж не хотів вас образити!» «Але заждіть но Не один старий Харі, інші теж будуть допитуватися!» «До нас всілякий народ заходить! У поні теж різні гості сидять!» Він побажав їм добраніч, і вони рушили далі. Але входу помітив у світлі ліхтаря, що брамник пильно придивляється до них. Ворота за ними зачинилися зі скреготом, і той звук було приємно чути. Але чого цей Харі такий наполегливий? Чи не розпитував його хтось про подорожуючу четвірку гобітів? Може гендер? Адже він міг прибути, поки вони вешталися по лісу та на могилах. Щось у погляді й голосі бранника втурбувало Фроду. А той повидивлявся на них ще хвильку і пішов до своєї хати. І тільки-но він зник, як темна фігура, спритно залізла на ворота, зістрибнула і ніби розчинилась у темряві сільської вулиці. Губіти проїхали розловим узвозом, повскільки безладно розкиданих будинків. Незвичайно великих і дивних на вигляд. А коли вони угледіли триповерхову багатовіконну будівлю заїзду, серце Семове аж захолове. Він був готовий зустріти у поході великній чи чудовиськ ще страшніше. Але для початку з нього було досить навіть з гаком, першої зустрічі з рослим народом та їхніми здоровезними будівлями. Нина і без того випала нелегкою. Він відразу уявив собі, як чорні, вже осідлані коні, стоять у дворі заїзду. А чорні вершники виглядають з верхніх темних вікон. «Ми, певно, тут не заночуємо, ж, пане!» – вигукнув він. «Якщо десь тут є гобіти, чого би не пошукати, хто дасть нам притулок на ніч?» «Так було б звичніше». «А чим тобі не подобається заїзд?» – спитав Фродин. Том бомбандил радив ночувати тут. «Думаю, усередині буде затишно». Як на звичне око, заїзд і назовні був непоганий. Його фасад височів над дорогою, а два бічних флігелі зливались зі схилом гори, так, що вікна другого поверху були на одному рівні землею. За широкою аркою між тими флігелями лежав двір, а зліва під аркою кілька широких сходинок вели до великих дверей, прочинених навсіж. Над аркою висів ліхтар, а під ним велика вивіска опасистий білий поні, що став дибким. Над дверима білів напис «Грайливий поні варила Барбарис». Вікна нижнього поверху за щільними фіранками світилися. Поки вони стояли потемки під аркою, не знаючи на що зважитися, хтось усередині завів веселої пісню, І бадьорний хор гучно підхопив її. Прислухавшись, лобіти заспокоїлись і злізли з понів. Пісня змінилась вибухом сміху та оплески. Подорожні завели своїх поні до двору, залишили їх там і піднялись на ганку. Проду що йшов попереду, мало не зіткнувся з низкорослим череваном. Лисий з червоною пикою у білім фартусі він біг з одних дверей до другої з тацею повною налитих горку кухлів з пивом. Чи не можемо ми, почав Хрудні, але Черевань ривкнув через плече. Хвилиночку даруйте. Іщез у димовій хмарі, що гула із ламанітними голосами. По хвилі він прискочив назад, витираючи фартухом руки. Добрий вечір, мій маленький пане. Чим можу допомогти? Чого бажаєте? Постелі для чотирьох і стайню для п'яти поні, якщо є. «Ви пан Барбарис?» «А вже ж!» «Звати мене Барил!» «Барил Барбарис, від ваших послуг!» «Ви прямо з краю, Геш!» Сказав він і раптом ляснув себе рукою по лобі. немов за згадав щось забути. «Гобі гукнув він. «Що ж це мені нагадує?» «А дозвольте спитати, як вас звати, панове?» «Це пан Тук, пан Брендібок», – сказав Фродо. А це Сем Гемджі. Мене звуть Підкопай. Ну ось, сказав Барбарис, ляскаючи пальцями. Знову забув. Але як випаде вільна хвилинка, поміскую і пригадаю. Я прямо з ніг збився. Але подивимось, що я можу для вас зробити. У наш час великі товариства з краю рідко приходять. Тож постараюся привітати вас як слід. Тільки бачте. Такого натовпу, як сьогодні, в мене давно вже не було. Після посухи повінь так у нас сказав: Гей, нобе! гаркнув він рапко. Де ти, копуне, хутрунові? Ноб? Йду, пане, біжу! Спритний гобіт вискочив із дверей і, глядівши приїжджі, застиг на місці, вирячившись на них з великою зацікавленістю. Де Боб? спитав хазяїн. Не знаєш? Тоді знайди його. Терміново, негайно. В мене тільки дві ноги та двоє очей, а не шість. Скажи Бобу, щоб прилаштував п'ятірку поню. Вже хай як-небудь Ну, посміхнувся, підборгнув і щас. Господар знов неуважливо потер лоба. Ну, що ж я намагався сказати? Справи, бачите, лізуть одна до одної. До того заклопотався, голова обертом йде. З вчорашнього дня, як понеслося, раптом під'їхав загін з півдня. Зеленим шляхом, чи то не диво? Потім нині у присмарку прибула компанія гномів. Сідуй гір, на захід. А тепер ось ви. Добре, що ви гобіт. Інакше б я вас і прийняти не здатен б. Адже у нас у північному хлігалі Кілька кімнат влаштовано спеціально для гобітів. Здавні, ще їх будували цей будинок. На першому поверсі на гобітанський смак. Вікна круглі, взагалі все як слід. Сподіваюсь, вам сподобається. Вечеряти, ви, звісно, теж бажаєте. Тоді прошу пройти сюди. Обслуговую вам в мене. Він провів їх коротким коридором і прочинив двері. Непогана вітальня, га? Вам сподобається. А тепер даруйте. Біжу, біжу. Заклопотаний неймовірно. Розбалакувати нема коли. Працюю тяжко, зранку бігаю, а чогось ніяк не схудую. Трохи згодом ще до вас завітаю. Якщо чого забажаєте, дзвоніть. Ось дзвоник. Ноб зразу примчить, а не примчить, дзвоніть і кричіть. Він зрештою пішов, залишивши гостей перевести подих. Надзвичайна заклопотаність не заважала йому балакати без купин. Але вітальня і справді була затишна. В камінні жеврі вогонь поряд стояли низькі зручні крісла. Стояв там ще круги стіл, вже покритий білою скатертиною, а на ньому великий дзвоник з ручкою. Щоправда, ноб гобить служник, Увалився до них раніше, ніж вони подумали його викликати. Він приніс свічки і тацю навантажену тарілка. Чи бажають панове чого-небудь випити? спитав він. А може показати вам спальню, поки вечері готують? Вони вмилися та встигли сюрбнути пива з добрих містких кухні. Коли нок з'явився вдруге разом з хазяїнами. Митью стіл був накритий, гаряча юшка. Холодне м'ясо, пиріг з ожиною, солодкі булочки, брусок масла та півкруга стиглого сиру, добрячі прості страви, як у губітанні. Це остаточно розвіяло семові побоювання, що значно пригасло вже після першого ковтка чудового пива. Хазяїн попорався коло столу і попрохав дозву піти. Чи не бажаєте приєднатися до товариства по вечері? Спитав він, стоячи при дверях. Якщо болієте зразу лягати, будь ласка. Але люди будуть раді познайомитися. Чужинці? Ох, вибачте, гості з краю. Рідкі птахи у нас. А ми завжди готові послухати новини, чи оповідання, чи пісень, що знайдеться. Але це як вам буде до вподоби. Якщо чогось забажаєте, дзвоніть. Наприкінці вечері, що забрала в них не менше як годину впертої праці без сторонніх розмов, вони відчули себе такими бадьорами та свіжими, що Фродо, Пін та Сем вирішили навідатись до спільної зали. Мері відмовився, бо, мовляв, там буде занадто душно. Я тут посиджу тихесенько біля вогню, а потім, може, вийду подихати свіжим повітрям. — А ви там поводьтесь обережніше. Ми все ж таки таємні втікачі на великому шляху, та зовсім недалеко від краю. — Гаразд, — сказав він, ти сам за собою пастеш. Не загуби ще та не забувай, під дахом спокійніше. У великій спільній залі за зібрались майже всі постояльці, різноварне та багатолюдне товариство. Подробиці Фродо роздивився не відразу. Світло давали, тільки колоди, що палали у камін. А лампи, почеплені до стелі, тонули у клубах тютюнового диму. Барил Барбарис досідував біля каміна з парою вномів та кількома здоровилами, дещо дикунського вигляду. На ослона сиділи в переміжку місцеві мешканці. Люди й гобіти, що гоменіли між собою кілька гновів та ще хтось по темних кутках, де годі було щось побачити. Коли увійшли нові гості, бригаряни дружно привіталися до них. А чужоземці, особливо прибульці Зеленого шляху, зацікавлено озернулися. Хазяїн познайомив її з усіма прибульцями, але так побіжно, що ніхто з прибулу не взяв до тями, кому яке прізвище належить. Люди в пригорі – мали якісь незвичайні рослинні прізвища. Конвалій, конопліс, верес, папарод, реп'яхоу та навіть один термик. Не кажучи вже про самого Барбариста. У Гобіті було те ж саме. Наприклад, кілька полинків, але з більшого імення звучали зовсім звичні. Крутосхил, Лисонор, Глибокок, Піскорит, Тунеллі. Такі зустрічалися й у Гобітанії. Знайшовся й справжній підкопальник, загальний. А оскільки вважалося, що однакове ім'я означає родинні зв'язки, то приїжджих прийняли привітник, як несподівано віднайдених родичів. Пригорські гобіти виявилися бабами, та цікавими до всього. І Фродо швидко збагнув, що прийдеться якось пояснити, для чого вони сюди приїхали. Він додумався сказати, ніби цікавиться історією та землеписом, на що Григоряни відповіли розуміючими кивками, хоч ці слова були їм майже незнайомі. І займається науковою розвідкою, щоб написати книгу, що викликало мовчазний подив. Для чого, власне, розшукує разом з друзями відомості про гобітів, що живуть у межами краї особливо у східному напрямку. Тоді всі загомоніли разом. Якби Фродо дійсно намагався писати таку книгу, та мав би 10 вух, він по кількох хвилинах набрав би відомостей на кілька розділів. А якщо цього буде замало, йому видали цілий список осіб, починаючи із старого барилка дечки там, до кого він мав звернутися за подробицями. Але зачекавши трохи і второпавши, що Фроду не має наміру розпочати свою творчу працю негайно, гобіти самі почали розпитувати про життя краю. Фродо відповідав не дуже охоче, і незабаром його залишили у спокої. Він присів у куточку, прислухаючись та придивляючись довкола. Люди й гобіти обговорювали здебільшого події у далеких країнах, лунали новини того штибу що останнім часом ставав звичний. На півдні неспокійно, і люди, що прийшли зеленим шляхом, здається, покинули рідні землі у пошуках мирного життя. Бригоряни співчували, але явно не намагалися прийняти до громади зразу стільки нових мешканців. Один з прибутців, косоокий та неприємний, передрікав, що народу буде надходити все більше і більше. І якщо їм не дадуть простору, вони його знайдуть самі. Вони мають таке ж право на життя, як інші. Голосно помовив він. Місцевим мешканцям такі плани на майбутнє не дуже сподобались. Гобіти не зважали на все це. Їх ті суперечки поки що не торкалися. вам навряд чи знадобились би губітанські нори. Набагато цікавіше було слухати Піна та Сема котрі вже почували себе як вдома і весело балакали про гобітанські справи. Пін викликав одностайний вибух сміху своєю оповідкою про те, як обвалилась стеля у ратуші великих ног та як віла білонога бухгумістра та найдебелішим з громадян західної чверті геть засипало вапно. І як він виліз, весь білий, мов цукрова голова. Але серед іншого Зачепили вони в розмові такі випадки, що Фродо занепокоївся. Один з бригорських гобітів, якому доводилось відвідувати край, поцікавився, де живуть під та з ким родичаються. Несподівано Фродо помітив якогось чоловіка під стіною, дивного вигляда. У поношеній одежині він напружено прислухався до гобітанських балачок. Перед ним стояв великий кухоль з пивом, він сидів, простягнувши ноги у високих чоботах. Добре пошитий, з м'якої шкіри, але помітно пошарпаних і вимазаних у багнонку. Все інше крива важкий, вицвілий, темно-зелений плащ. Незважаючи на задуху, піднятий каптур зовсім затіняв обличчя, дозволяючи бачити тільки довго мистецький виріз та очі виблизкувала. Хто це? Пошепки спитав Фроду, обравши хвилинку, коли барил-барбарис біг повз ньому. З ним нас, здається, незнайомили. З цим, відповів хазяїн теж пошепки, скинувши очима на чоловіка у плащі. Та я й сам його майже не знаю. Він з тих заброд і слідопитів, як ми їх звемо, не балакучий, хоч під настрій здати, видати якусь рідкісну історію. Він то зникає на місяць або й на рік, то знову вискочить звідкись. На весні цього року часто тут походжав, потім запропав Як його насправді звуть, я й не чую ніколи, а ми прозвали Блукачем. Ноги в нього довгі, ходить швидко, а куди – нікому не скажуть. Але з чужого світу не вимагай звіту, як у нас кажуть. Просить допиті та про ваш, вибачте край. Дивно, що саме ви про нього спитали. Але тут хтось замовив у пана Барбариса щепила, і він помчав, так і не пояснивши свого останнього зауваження. Прода відчув на собі погляд длукача той ніби почув чи гадав, що йдеться про нього. Потім він змахнув рукою, запрошуючи Фродо в роду сісти полі. Коли Фродо підійшов, він відкинув каптур, відкривши скою вже набулося волосся, темне сивинує. Ліде сувори обличчя та уважні сірі очі. Мене звуть Блукачем, сказав він тихо. дуже радий познайомитися, пане підкопаю, якщо тільки старий Барбарис не переплутав ваше ім'я. Не переплутав, сухо сказав Фродо. Йому було якось ніяково під цим проникливим поглядом. «Ну, пане, підкопаю, я на вашому місці попередив би своїх молодих друзів, щоб уникали зайвої балаканини. Питво, камін та нові знайомства – це вельми приємно. Але все ж таки тут не обітання. Тут різні перехожі бувають. Хоч, можливо, не мені про це говорити», – додав він криво усміхнувшись і дивлячись просто у вічі Фроду. А нещодавно у бригорі побували вже й зовсім дивні особи. Він не зводив очей з Фродом. Гобід відповів тим же, але промовчав, а блукач раптом, забувши про нього, обернувся до піна. Нерозумний тук, задоволений успіхом баєчки про товстого бургомістра, Тепер робив комічну доповідь про прощальний бенкет Більболу. Він вже зображував, мов лицедій, його промову та наближався до таємничого зникнення. Фродо стрепенувся. Звісно, для тутошніх гобітів ця історія – просто забавна картинка з життя чудного люду за рікою. Але дехто, хоч би й сам Барил Барбарис, дещо знав, міг чути про зникнення більбу. І ось-ось могло пролунати ім'я Торбенс. А якщо тут вже про них розпитували, Фродо заметушився, не знаючи, що діє. Пінові відверто листила увага публіки, і він зовсім втратив обачність. Фродо злякався, аби він в ударі не згадав про перстень. Це була катастрофа. Зупини його, мерщі, шепнув блукач на вухо Фродо. Фродо ні сто, ні сьо, скочив на стіл і заговорив. Слухачі обернулися до нього, дехто заплескав у удовольнє і засміявся, вважаючи, що пан Підкопай за забагато пива. Оце так справа, вдатися до такої дурниці. Фродо мимоволі сунув руку до кишені, намацав перстень. Йому відразу ж закрутіло надіти його та позбутися грузувань. Але це бажання прийшло ззовни. Чиясь воля явно намагалася примусити його, і Фродо, рішуче відкинувши спокусу, міцно затиснув перстень у кулаці, немов сподівався тримати його від нових злих видів. Все одно він його ніяк не обдарував натхнення, і Фродо мусив ухопитися за перші ліпші слова, що готяться на випадок, як висловились би в Гобітанні «Ми, Вельми вдячні вам за теплий прийом, почав він, і я смію сподіватися, що мій короткий візит допоможе зав'язати такі ж дружні зв'язки між Бривою та краєм, які існували раніше. Тут він зам'явся і кахикнув. Тепер увесь зал дивився на нього. Пісню! крикнув хтось згодом. Пісню, пісню підхопили всі інші. Ану, пане добродію, давайте щось новеньке. На мить Фроду застиг з напівростуленим рутом. А потім звідчаю заспівав дурної пісеньки, що її більбу дуже полюбляв. І дуже нею пишався. Адже слова склав він сам. У ній йшлося про шинок, мабуть, тому Фроду її і пригадав. Нині збереглися лише окремі уривки. Але ми можемо навести її повний текст. Під пагорбом стояв шинок, старий та гамірливий. Сам дядько з місяця дивак, надвечір, проломивши дах, зайшов попити пива. Гостям там танців вигравав, кіт музикант відомий. Він скрипочку у лапи брав, туди-сюди смичком пиляв, що, хоч тікай, із дому. Ще в шинкаря було до жартів дуже ласи. Той песик лиш смішне вчував, Мов навіжений реготав, і по столу качався. Корова у шинку жила, припишна пані, наче. Та те й подінеться гарцює і хвостом маха Під скрипочку котячу. Там срібні ложка і таріль, Були для свят і для ноді. Тож мали всі роботу скрептиду близько їх поспіль що вечора в суботу Лиш дядько пива пригубив, а кіт заграв ще сили. Пес і корова за вікном, Таріль із ложкою, садом і гамір учинили. Корова нума танцювати, а пес скаже нареготати. Таріль із ложкою скакати аж у вухах дзвини. Таке то братці діло. А дядько з місяця пивце Допив собі любенько Звалився к сні і там захлів На всі ті витребеньки Поплідли зорі у вікні А дядько спить мов камінь. Шанкар сказав, ну годі Вже коні місяця тремтять, В ранковій прохолоді Давай, ну кіт, заграй як слід Щоб аж шибки дзвенув Нам треба гостя розбудити І ти, корова, не сиди Берись мерщій за діло. Тут кіт на скрипці завищав, так що і мертвий був став. Господар сонно утріпав і тяг з на ганок. Вставайте, вже ж буранок. Корова з музики хмільна, крутилась, ніби навісна. Вони удвох з веселим псом вчинили немалий погром, що гість проснувся і втік притьмом, Схопивши шапку і батіг. Стояв шинкар не всіх ні втих, А дядько тільки не устиг на місячну підводу, Як коні в небо ходу. А діва сонечко зі чистенько умивалась І дивом дивувалась, що день настав, А у шинку всі спати повкладались. Товариству відповіло Ходу довгими й ручними облисками. Голос у нього був непоганий, а пісня прийшлася якраз до смаку громаді. «Де забарився старий барилко?» – кричали вони. Йому треба послухати. Боб, навчи свою кицьку грати на скрипочці, а ми потанцюємо». Почулися нові замовлення на пиво та заклики. «Ну, ми ще по одній, пане!» «Ану ж поїхали! Ще раз!» Фроду піднесли кухонь, і він повторив. На цей раз йому вже підспівували. Наспів був старий, знайомий, а слова запам'яталися легко. Тепер вже у Фродо голова пішла обертом від такого відгуку публіки. Він почав стрибати по столу, і коли повторив, кіт на скрипці завищав, високо підскочив, трошки занадто жваво. Приземлився він прямо на тацю з порожніми кухлями. Підскознувся, проїхав по столу з гуркотом галасом-тотріском і бабах – Пав на підлогу. Люди поростуляли рота, щоб посміятися. Та отак і завмерли, бо співак раптом зник. Просто таки зник, немов пролетів крізь стін, не залишивши дірки. Бригорські гобіти, витріщивши очі, підхопились і стали кликати Барбариса. Відсема та Піна всі разом відсохнулися. Вони залишилися самі за столом. І на них здаля кидали криві, недовірливі погляди. Тепер вони стали для всіх поплічниками мандрики чародія, і хто зна, що там у них надується. Тільки один дуже засмаглий бригорянин дивився на них з такою розуміючою посмішкою, що їм стало страшно. Невдовзі він вислизнув за двері, а за ним пішов косоокий підданець. Вони весь вечір перешіптувались. Харі, бравник, вийшов із зали недовзі перед ним. Фродо, нажаханий, не знаючи, що ще вигадати, поповз під столами до далекого кутка, де сидів блукач. Той навіть не ворухнувся і нічим не виказав своїх думок. Фродо притулився до стіни, зняв перстень. Як він надівся на палець, гобід збагнути не міг. Мабуть, весь час тримав ланцюжок, поки співав. А коли падав, випадково смикнув рукою. А може перстень сам утнув таку штуку, намагаючись виказати себе за наказом когось з тих, хто сидів у залі. Йому не сподобалося обличчя тих двох, що пішли після його подій. Ну то нащо ж ви це зробили? спитав блукач, побачивши його. Та це гірше за будь-які балачки ваших друзів. Полізли прямо ногою до пастки. Чи верніш рукою? Не розумію, про що це ви, роздратовано відказав Фроду. Дуже добре розумієте, але краще помовчимо, поки Веремія не вщухне. А тоді, пане Торбенс, я хотів би перемовитись з вами без перешкод. Про що? спитав Фроду, ніби не чув свого справжнього імені. Про щось дуже важливе для нас обох, сказав Блукач, дивлячись Фроду просто у вічі. Можете почути щось корисне. Гаразд, сказав Фродо, намагаючись зберегти зовнішню незворушність. Перегодом поговоримо. Тим часом біля каміна вирувала палка-суперечка. Барбарис, що принчав на поклик, тепер мав вислухати відразу кілька суперечних розповідей про події. Я бачив барилку, бачив, запевняв один голів. «Тобто якраз не побачив зовсім, розумієте?» Він розчинився у повітрі. «Та що ви, пане Полинку?» – дивувався хазяїн. «Так-так», – наполягав Полинку. Саме це я й хотів сказати. «Щось тут не теє», – покачав головою барив барбарис «Пан підкопає досить огрядна особа, що просто узятий розтанутий у прозорому повітрі. Щоправда, у нас повітря скоріш густе». «Гаразд, тоді де ж він?» – закричало разом кілька голосів. «Звідки мені знати? Він має право йти куди хоче, тільки буранці заплатив». «Отже ж пан Птук не зник?» «Ну я що бачив, то бачив», – перто повторював полинок. «А я кажу, ви помиляєтесь», – повторив Барбарис, підібрав тацю з підлоги і заходився збирати в неї скалки розбитого посуду. Звісно, помиляєтесь, сказав Фродо, наблизившись до них. Нікуди я не зникав. Ось він я. Просто треба було перекинутися парою слів з блукачем, ондечки. Втім, кутку. Він вступив до освітленого кола біля каміна, Але від нього всі посунулись назад з переляком ще більше, ніж коли він зникав. Їх зовсім не задовольнило пояснення, що Фродо впавши, швидко проповз під стола. Розлючені відвідувачі почали розходитися. Розвагу було зіпсоване. Дехто, виходячи, скоса позирав на Фроду і бурмотів недобрі побажання. Вноми і ті нечисленні люди, які ще залишилися, теж попідіймалися за столів. Вони бажали на добраніч хазяїнові, а Фроду та його друзів наче не помічали. Незабаром у залі не залишилось нікого, крім блукача що, як і раніше, скромно сидів під стіною. Барбарис не дуже засмутився. Він розумів, що подія вимагає всебічно обговорення. Отже, в його закладі буде ніде яблуку впасти ще багато вечорів. Та й наробили ж ви галасу, пане підкопаю, тільки й сказав він. Відвідувачів налякали, посуд порозбивали. даруйте! Я не хотів завдати вам такого клопоту, сказав Фроду. Це склалося зовсім випадково. Повірте, нещасний випадок. Та що ж тепер вдієш? Але коли наступного разу зберетесь падати чи там ворожити, краще попереджайте заздалегідь, гостей і головне, мене. Бо щоб ви знали, ми не полюбляємо такого. Незвично, якщо дозволите так сказати. Ми погано почуваємося при несподіванках. Та я й не збираюся більше нічого такого робити. Слово честь, нам уже час спати. Завтра ми мусимо вирушити рану. Подбайте, будь ласка, щоб поні були готові о 8 ранку. Зробимо. Однак дозвольте ще вас затримати на хвилинку, пане Підкопаю. Я зараз пригадав, що маю вам віддати. Будь ласка, не сертесь. Мені тут ще треба попоратися. А потім я прийду до вас, якщо не заперечуєте. Добре, сказав Фродо. Але настрій у нього зовсім зіпсувався. Скільки ще на нього чекає Бесід віч на віч, поки можна буде лягти спати. І що в них відкриється? Невже всі тут у змові протинило? Він уже почав підозрювати, що навіть лискуча пика старого Барбариса приховує підступне задумання.